שלום לכולם, ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו ממש עוד כמה דקות מתחילים, בעזרת השם. מי שכבר איתנו, מי שכבר איתנו, שידע ככה. אם אתם, יכול להיות שיש כאלה שבאינטרנט, איתנו בשידור חי, יש כאלה שבטלפון. אז מי שכבר נמצא איתנו, בשידור באינטרנט, אוקיי? מי שנמצא כאן בשידור באינטרנט, שידע ש... והוא גם בטלפון, זאת אומרת, החליט לעשות את זה במקביל, שידע שיש דיליי של דקה אה, בשידור האינטרנטי, אוקיי? אז אה, נא לא להיבהל. בואו נראה רק שמי שכבר נמצא כאן, שומע אותם כמו שצריך באינטרנט, לפחות בטלפון אני מניח ששומעים. בואו נראה. מי שכבר כאן בשידור החי האינטרנטי, פשוט שיצא לי בצ'אט, שיצא לי סימן שאתם רואים, שומעים, שהכל בסדר. אוקיי? אתם רואים, יש למטה כאן צ'אט, חלון צ'אט קטן. ומי שנמצא איתנו בטלפון, יכול לעשות עכשיו כוכבית אחת, ואז נ... להגיד לנו שלום ולראות, וככה אני אדע שאתם איתי. כוכבית אחת, אתם מבטלים את ההשתקה, ו... ואז אני יכול לשמוע אתכם, ככה גם תוכלו לשאול שאלות. אז מי אוקיי, שכניתנו תפרוג על כוכבית אחת. אוקיי, אני שומע שמישהו על הקו. מישהו או מישהי? איך אפשר מישהו... להתחבר לאינטרנט? מי הלו, <coughs> אני רוצה להתחבר לאינטרנט, אני לא מוצא איך. <coughs> מי זה, משה? כן. שלחנו קישור במייל <coughs> כרגע. כרגע? <coughs> לפני כמה דקות. לא, לא קיבלתי. <coughs> yeah, אני רוצה להתחדר לאינטרנט, <coughs> לא בטלפון, בטלפון מאוד לא נוח. ויש לך קישור באינטרנט, גם קיבלת את זה במיילים הקורסים, במייל שנכנסת, אתה נכנס לאיך לא לפספס שידוך טוב, אה, לא לפספס שידוך טוב ולכנס לזה? כן, ושם באתר הקורס, בשיעור הראשון, אתה תראה מפגש הצפיחה של אלול תשע"ד. טוב, ד ננסה. יופי, אז רק לנו עוד כוכבית אחת מחדש, ואז שוב... טושטח כדי שיהיה יותר נוח. אבל פה הוא לא... לא נותן לי את השידור החי, הוא נותן לי את ההזרפות של הקורס הזה. אם, אם, אם נכנסת לקורס ואיך לעשות שיתוך טוב, אתה תראה את כן. ש... השני בתוך הנעניינים זה מפגש פתיחה. אוקיי? אני לא רואה כלום, יש פה את השיעור הזה, אבל לא את השידור החי. מה אתה רואה? מי נמצא מאחורי המסכה, קורס וידאו וכולי. לא, אתה לא נמצא במקום הנכון, אתה צריך להיכנס לקורס, אתה יכול לעשות טוב, תיכנס להדרכות שלי. להדרכות שלי, איפה זה? למעלה הדרכות שלי. יש לך שלום, משה, הדרכות שלי. אין לי פה הדרכות שלי. בוא נעשה דבר כזה, תיכנס למייל שלך ונשלח לך קישור מסודר, ממש לפני כמה דקות, אני אעזור לשם בסדר. אוקיי, אז רק פרסלו עם כוכבית אחת כדי שנוכל להתחיל. לא קיבלתי מייל חדש עכשיו. תחפש את המייל הקודם שקיבלת ברגע שנרשמת לקורס. כן. פשוט תחפש את ההדרכות שלי ו... שם למעלה, בהדרכות שלי, אתה תמצא את כמה וכמה קורסים, אתה צריך להיכנס לאיך לא לפצל שידוך טוב, אוקיי? Okay? אז הייתי בזה קודם. תנסה שוב. איך לא לפצל שידוך טוב, אוקיי? תסביר לי שאתה נכנסת קורסים, לא להצליח בפגישות השידוכים, אלא איך לא לפצל שידוך טוב. בסדר. אוקיי, okay, רק תעשה כוכבית אחת בחזרה. טוב. אז מי <מישהו> שאיתנו באינטרנט כן הצליח להיכנס, רק שיגיד לנו שנמצא. תעשו <אסופה> פשוט היי, כמו שאני רוצה עכשיו. <אז> יש מישהו שהצליח להיכנס? מישהו נוסף כאן על הקו איתנו? בטלפון? פשוט תעשו כוכבית אחר כשנדע שאתם איתנו. כן, יש. יש, yes, יופי, נהדר, שלום וברכה, ערב טוב. מצוין. אז אנחנו ניתן עוד ממש 2-3 דקות. קצת פחות לכולם להצליח להיכנס, שהכל יהיה, כל העניינים הטכניים יסתדרו, ומיד מתחילים את הקורס עצמו, את המפגש עצמו בעזרת השם. Um, מי ששומע אותנו באינטרנט, אז uh, אם uh, משהו לא מסתדר שם, פתאום נתקע או משהו, פשוט ללחוץ על F5, um, ואז השידור שלכם יתרענן, uh, ותראו אותי עוד אוקיי. אז... Uh... אז אנחנו מתחילים. אני מקווה שכולם יסתדרו, ומי שלא יסתדר, יסתדר בהמשך, וגם יש הקלטות, אז הכל בסדר גמור. רק עוד כמה שניות. נראה שבאמת... גם פה. כן? Okay, אוקיי, בסדר גמור. יופי, אז ברוכים הבאים לקורס שלנו, איפה יפסס יוד וכתוב, ואני מאוד מאוד שמח שאתם פה. כמו שהזכרתי במיילים הקודמים, זה בעצם המחזור האחרון של הקורס הזה. לא רק בשנה הזאת, בתשע"ד, אלא... זהו, זה, זה הולך בעזרת השם להיות המחלוא האחרון של הגרסה הנוכחית של הקורס הזה, כי שנה הבאה, הבאה לנו לטובה, אחרי החגים, קצת אחרי החגים, לא מיד אחרי החגים, ייקח לנו קצת זמן, אבל אנחנו הולכים לפתוח באמת תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, תוכנית חדשה, תוכנית ליווי, שתיתן מענה. מאוד מאוד כולל על כל התהליך הזה מההתחלה ועד הסוף. כי אנחנו בעצם נמצאים, כשאנחנו מדברים על הפגישות, וזה בעצם הקורס הספציפי הזה, אנחנו, הנושא שעליו אנחנו נותנים את הדגש, זה נושא הפגישות. זאת אומרת, שאנחנו מתיישבים כבר מול הבחור או הבחורה, ומתחילים להיפגש, מתחילים להכיר. איך לעשות את זה, איך לנצל את המפגש הזה בצורה הכי הכי טובה. זו בעצם המטרה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים ללמוד. איך לנצל את המפגש הזה, את הזמן הזה, בצורה הכי הכי טובה, כדי שבאמת נוכל בסופו של דבר להגיע למקום שאני יכול להגיד כן ולהרגיש מאוד מאוד בנוח עם זה. זאת אומרת, להגיע למצב הזה של אותו חיבור רגשי ולהרגיש, וואו, כן, אני, אני, אני יכול להתחתן עם הבן אדם הזה. זו בעצם המשימה שלנו במפגשים, ואת זה אנחנו ננסה לתת קצת כלים כדי לקבל את ה... כדי לעשות את זה קצת יותר מעשי, פרקטי ויישומי. אז... אבל, בגלל שזה השלב התחילו, הסופי של התהליך, יש עוד, הרבה, יש עוד הרבה מה לעשות הרבה לפני. אומרת, כל התכנון, כל החוויה הפנימית שאיתה אני מגיע למפגש, ה... ציור שיושב לי בראש, לבדוק שבאמת הציור הוא כמו שצריך, ציור אמיתי, ציור נכון, אממ, להתחיל להשיג במרכאות את השידוכים, את הפגישות, את ההצעות, להתנהל מול השולחנים או מול מי שעושה את זה באתר היכרויות או מול... חברים או מכרים או רבנים משפיעים שיעזרו לנו להגיע למפגש. כל התהליך הזה גם זה תהליך שלא תמיד פשוט. אז בעזרת השם בשנה הבאה אנחנו הולכים לפתוח תוכנית ליווי אישית מאוד מאוד רחבה, כאשר חלק הזה, שבעצם בו אנחנו עוסקים בקורס הספציפי הזה, יקבל נפח יותר גדול, אנחנו נשדרג אותו, ניתן עוד תכנים, וניתן דתי עבודה, תרגול, יהיה משהו באמת מאוד יותר עשיר, גם כאן ברוך השם יש הרבה הרבה תוכן שאפשר וכדאי מאוד ליישם, אבל בעזרת השם בהמשך זה עוד יותר רחב, וכמו שהזכרתי כבר, אתם כמובן מוזמנים ויכולים, תוכלו לקבל את השדרוג של החלק הספציפי הזה. תוכלו לקבל ולא את השדרוג ללא תוספת תשלום, וזאת השם תוכלו ליהנות, ליהנות ממנו. ובואו נתקדם באמת לנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר היום. ואני מקווה שהספקתם כבר לראות, לצפות ולהזין להדרכות ששחררנו כבר במהלך הימים האחרונים. גם הדרכת הבונוס וגם המפגש החי של המחזור הקודם של הקורס הזה, אז מי שלא הספיק כמובן שיוכל לעשות את זה אחר כך וכדאי מאוד לעשות את זה. ולפני שאני יורד לנושא הספציפי שעליו אנחנו, אנחנו רוצים לדבר היום, חשוב לי ש... להדגיש ולעודד אתכם על... על כמה נקודות. קודם כל, אנחנו השבוע ממש מתרכזים, רוצים להתרכז ב... בקורס הזה. למרות שבאמת הקורס נשאר אצלכם ואתם יכולים לצפות בכל הדרכות מתי שתרצו, אבל השבוע הזה, למרות לא שיהיה לי אולי קצת קשה, שוב בהשגחה פרטית, כי ברוך השם, כמו שאתם רואים, הנה, הנה, הנה, נולד לנו ברוך השם בן היום. אני מקווה שאני אהיה זמין, אני מנמיך שאני אהיה זמין. אז כדאי לנצל את הזמן הזה ולצפות בהדרכות, לא לאשר את זה אחר כך. הרבה פעמים החיים ככה מובילים אותנו ודברים מתמסמסים. לנצל את השבוע, לצפות בכל ההדרכות ולשאול אותי שאלות. פשוט לנצל את ההזדמנות הזאת שיש את המערכת את התגובות, לשאול כל שאלה של משהו לא מובן, פשוט לשאול. אתם יכולים גם ליהנות משאלות שאנשים כתבו ושאלו במחזורים קודמים. אבל תשאלו, ואני אענה בעזרת השם. מי שלא רוצה אה, לחשוף את שמו, זה מאוד מאוד לגיטימי, ולכן אה, הכנו, אפשר לראות כאן למעלה, פורום סגור ואנונימי, שאפשר לשאול את השאלה בצורה אנונימית לחלוטין, אף אחד לא ידע, אה, אה, לא, תוכלו, לא תצטרכו להיחשף, וככה תוכלו לשאול את השאלה. מי שבכל זאת גם שם לא ממש חשוב לו. לא בכלל לפרסם את השאלה, מכל מיני סיבות, פשוט לשלוח לי מייל ואני אענה. אז ממש ממש להשתדל, אני ממש אה, רוצה לדחוף אתכם למקום הזה, לצפות במפגשים ממש השבוע אה, ו... ולשאול את השאלות בתקופה הזאת. בזמן שאני פנוי, בזמן שאני ככה מרוכז במקום הזה, אז ממש כדאי לנצל את זה. אוקיי, okay, um, אני הולך לשים זמן לשאלות בסוף המפגש הזה, אבל אם בכל אופן יש uh, איזושהי שאלה, שאלה תוך כדי המפגש, קודם כל יש לכם כאן את הצ'אט למטה, ופשוט אפשר uh, לכתוב שם את השאלה. Uh, גם אם אני, אני לא אענה מיידית, ברגע שיתאפשר לי אני אסתכל על זה ואני אענה, ומי שנמצא איתנו בטלפון, פשוט יעשה כוכבית אחת ויתפרץ בעדינות, ואם נוכל לענות תוך כדי אז נענה, אם לא נגיד לו בוא תמתין, ואנחנו נענה בהמשך. בכל מקרה אני זמן לשאלות, כדאי מאוד פשוט תוך כדי לרשום, אם יש לכם משהו שעולה לכם, לרשום את זה. בצעד על דף, ואנחנו... וככה זוכרו לשאול אותי בסוף. אוקיי, מוכנים? נצא לדרך? כן? אוקיי, יופי. אז... אנחנו נמצאים בתהליך של פגישת היכרות, של חיפוש, אנחנו מחפשים אחרי החטי השני, אנחנו מחפשים אחרי האבדה. אחרי אותו בחור או אותה בחורה שנועדה לנו מ... כבר מזמן, כן, 40 יום לפני יציאת הוולד, מכריזים, יוצאת בת קול ומכריזה, בן צונני לבת צונני. בקיצור, אנחנו יודעים ש... שהנשמה שלנו, החצי השנים מסתובב פה, מסתובבת כאן, איפשהו בעולם. ושנינו מסתובבים, ומסתובבים, ומסתובבים, ומחפשים, ומחפשים, ומחפשים, ורוצים כבר למצוא. אבל איפשהו היא, היא נמצאת כאן. הנשמה, החטי השני שלי כבר נמצאת. צריך רק למצוא אותה. אנחנו יודעים שהתהליך הזה באמת לא תמיד כזה פשוט. לא תמיד כזה פשוט. לא סתם חז"ל אמרו לנו שקשה מבוגם כקריאת ים סוף. זה לא סתם. באמת... זה באמת קריאה. אבל מה שחשוב לנו כאן, ועל זה אנחנו בעצם רוצים לדבר היום, שזה, אוקיי, מול המציאות הקשה, שעשויה להיות קשה, זה לא שאין אנשים שזה הולך להם בקלות, בחלק, זה גם יכול להיות. יש כאלה, וזה יכול לקרות, ואנחנו באמת רוצים להגיע למקום הזה. אנחנו צריכים לדעת שזה בשליטה שלנו. אנחנו יכולים להפוך את זה אה, להיות יותר קל. אה, אבל בסופו של דבר, מדובר בתהליך שבאופן טבעי הוא לא פשוט. ואיך אנחנו מתמודדים בצורה נכונה עם המציאות הזאת? אומרת, מול המציאות הזאת, הלא פשוטה, מה אנחנו, מה האופן, הגישה, הנכונה שאיתה אנחנו צריכים להגיע על מנת באמת לעבור את זה בשלום. בשלום כדי להגיע לאותו שלום, אותו חיבור שלם של איש ואישה. שדרך אגב, נגיד שבספר יצירה, שאומרים שמיוחס לאברהם אבינו, אז הוא חילק שם, בספר יצירה הוא מחלק את תחומי החיים לשישה תחומים. ואנחנו, אתם תראו, אנחנו נדבר על זה גם בקורס. כשקורס, סליחה, כשתחום הזוגיות, הוא קורא לזה שלום. והתחום הזה נמצא על הקו האמצעי בנפש. יש לנו שלושה קווים, גם על זה אנחנו נדבר, בעוד השם, בקורס, אני כרגע רק מזכיר את זה. יש לנו שלושה קווים בנפש, קו ימין, קו שמאל וקו האמצעי. ואיפה נמצא הזוגיות? בדיוק בקו האמצעי. בקו האמצעי, בתחום אחר שנקרא שלום. ואנחנו רוצים לעבור את זה בשלום כדי להגיע, בעזרת השם, לשלום, לזוגיות, לשלום בית האמיתי. ו... אנחנו נמצאים גם היום, כדאי לקשר את זה, אנחנו נמצאים ממש ערב ראש השנה. אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, ואנחנו יודעים מה שאומרים לנו חז"ל, שבראש השנה בעצם נקבע כל השפע שהולך לרדת לנו מהעולם העליון. הקדוש ברוך הוא, כל השפע שהוא הולך לכתוב לנו לשנה הבאה. התקציב השנתי, ככה כתוב, כל מזונותיו של אדם קצובים לו בראש השנה. מדייקים בחסידות שכשאומרים שכל מזונותיו של אדם קצובים לו בראש השנה, לא מדובר רק במזון, מזון, מה בכסף, פרנסה. לא מדובר רק בזה, אלא מדובר בעצם בבני חיי ומזוני. בעזרת השם שיהיה כולי רוויחי. גם בנים, גם בריאות וגם פרנסה. כשכמובן בנים זה כל העניין של התא המשפחתיים, ונראה שהכול מתחיל בשביל שיהיו בנים ודאי שצריך שיהיה זוגיות. מילא אומרים לנו חז"ל שבראש השנה הולך להיקבע לנו, להיקבע לנו השפע הטוב שהולך לרדת לנו שנה הבאה. כמובן שאנחנו מבינים מה שאמרנו, שבראש השנה הזה בא לנו לטובה ממש עוד לא הרבה זמן, עוד, פחות משבועיים, או בדיוק שבועיים בעצם, בדיוק שבועיים. עוד שבועיים. ביום עצמו, ובפרט ברגע תקיעת השופר, קובעים, נכתב לנו כל מה שהולך להיות לנו שנה הבאה, וכמובן שזה כולל גם האם אנחנו נתחתן או לא נתחתן. השפע הזה, ההחלטה הזאת, נקבעת מלמעלה על ידי הקדוש ברוך הוא, האם אני אהיה שנה הבאה נשואה, נשוי, או לא. אנחנו צריכים לשאול שאלה פסיטה, משנה, שאלה מתבקשת. אם זה כבר נקבע, זה כבר נקבע מלמעלה, על ידי הקדוש ברוך. דרך אגב, איך הוא קובע? לא שרירותית, נכון? הוא לא קובע את זה שרירותית. זאת אומרת, איך נקבע לנו השפע? איך נקבע לנו כמה טוב הולך לרדת לנו שנה הבאה? בבריאות, בילדים. וזה כולל כמובן תאי הזוגיות, ופרנסה טובה. איך זה נקבע, איך הוא יודע, איך הוא קובע, איך הוא מחליט כמה לתת לנו? זה נקבע כמובן על ידי המעשים הטובים שאנחנו עושים, על ידי התשובה שאנחנו עושים בחודש אלול. בסופו של דבר הכל נשען ומושתת על נקודה מאוד מאוד פשוטה, על קיום התורה והמצוות, על כמה אנחנו עובדים את השם כמו שצריך. זה בעצם הנקודה המרכזית, ולכן אנחנו גם רואים הרבי מלובביץ' שבאמת כותב במכתבים, שואלים אותו כל מיני עניינים וסגולות ומה צריך לעשות, אז אנחנו רואים שהוא כותב שני דברים עיקריים. דבר אחד, הוא כותב שהדבר הכי חשוב כדי לקדם את השידוך ואת הדיווג זה הוספה בירת שמיים. או שפה במצוות, או שפה במצוות הצדקה, לעשות עוד קצת מצוות, להתחזק מבחינה רוחנית. אבל מצד שני אנחנו רואים אותו מעודד עידודים מאוד רציניים לעשות מעשים, להיפגש, לצאת לשידוכים, לצאת לפגישות, לעשות השתזלות. הוא אומר, בהרבה מכתבים הוא אומר, למרות שזה קריאת ים סוף, למרות שחזרנו ואומרים שזה קריאת ים סוף, בכל אופן צריך להיפגש עוד פעם ועוד פעם ולעשות כל ההשתדלות בלי להתייאש, להמשיך קדימה, זה קשה אבל... ואני ו... ו... רוצה לשאול שאלה מאוד בסיסית, למה צריך להשתדל אם כבר נקבע מלמעלה, כבר נקבע מלמעלה. אם אני מתחתן או לא מתחתן, זאת אומרת, אם זה כבר נקבע מלמעלה, למה אני צריך ללכת לעשות את ההשתדלות הזאת? הרי אם זה נקבע שאני אתחתן, אז אני אתחתן, לכאורה. אם נקבע שאני אתחתן, אז זה כבר נקבע, נכון? אז אם זה נקבע, אז אני אתחתן. אז למה אני צריך, למה אני צריך להתאמץ עוד אחרי שזה נקבע? ואם זה לא נקבע... אם זה בידיים שלי, זה תלוי במעשים היום בשביל שנה הבאה, לא מה שאני יוצא עכשיו באלול, בתשובה, בראש השנה, אלא מה שאני אעשה שנה הבאה, אז מה, מה העניין שחז"ל אומרים לו שזה כבר נקבע בראש השנה, מה המשמעות של זה? ומה התשובה? התשובה די פשוטה. היא אולי תשובה פשוטה. מה שנכתב בראש השנה, אם הוא נתחתן או לא נתחתן שנה הבאה, וגם כמה כסף יהיה לנו, זה נקבע ויורד מהאין סוף של הקדוש ברוך הוא, ויורד לעולם שנקרא עולם האצילות, ולחכה שם בתור טוב רוחני. זאת אומרת, יש לו כבר את הציור של החתונה, כאילו הוא כבר, אם נמשיך את זה, למשל, הוא כבר יושב ומדמיין שם, כן, הוא רוצה, הוא כבר סגר עניין. אם התפללנו כמו שצריך, ועשינו תשובה כמו שצריך, ועבדנו על עצמנו מבחינה רוחנית, אז השם קבע שראוי שנתחתן, וודאי, וודאי, ופשוט שהוא קבע לכל ואחד, אחד ואחת שיושבים פה, וודאי שכל הוא רוצה את זה יותר מאיתנו, וודאי שהוא קבע את זה. אז ודאי שמבחינה רוחנית, השם כבר הוריד את השפע את הטוב לשנה הבאה, בצורך השם בראש שנה הזו זה ייקבע עוד פעם, כמו ששנה שעברה וודאי כבר נקבע, הטוב שהולך לרדת לכם, של להתחתן, למצוא את הזיווג, זה ודאי כבר נמצא. ובכל אופן, ישנה אפשרות, באמת ישנה אפשרות, שלמרות שזה נקבע בשנה, בראש השנה, אבל זה מחכה באיזה עולם רוחני, זה תחנת מעבר כזאת, זה יושב ומחכה, ושם יש עוד משפט במהלך השנה הבאה, כל יום ויום, האם מגיע לך או לא מגיע לך. זאת אומרת, מה זה מגיע או לא מגיע? נקבע שתתחתן, נקבע שתתחתני, אבל רוצים בסופו של דבר את העבודה שלך, רוצים את העבודה שלך פה בעולם הגשמי. האם אתה פועל באופן נכון, וכדי, והאם אתה ראוי שההחלטה שאתה הולך להתחתן השנה, שאת הולכת להתחתן השנה, האם ההחלטה הזאת, את, אתם ראויים לקבל את זה בגשמיות? האם אתם ראויים שזה ירד ויתממש בחופה, בקידושין, בכוס שמתנפצת, בשמלת קלה בכל העניינים, בחדרי ייחוד, שזה ירד לגשמיות. האם אתם ראויים שזה ירד לגשמיות? זאת אומרת שבהחלט יכול להיות מצב כזה, שההחלטה היא חיובית שם למעלה, וזה לא מתממש. למה זה לא מתממש? כי אנחנו בעולם הגשמי פועלים בצורה לא מספיק נכונה, לא מספיק מדויקת. ואנחנו לא עושים את הכלי הנכון והראוי שהשפע שכבר נקבע לנו בראש השנה יימשך וירד ויתגשם בצורה גשמית כאן למטה, מתחת לעשרה טפחים בחתונה, בחתונה הגשמית, עם הבשר הגשמי והדגים הגשמיים והריקודים הגשמיים, כן? ואנחנו רוצים להבין בעצם מה הגישה שלנו, מה הכלי הנכון שאיתו אנחנו רצים, עוברים, צועדים את התהליך הזה של הפגישות, שהיא כל המסע, החיפוש, שלפעמים הוא מאוד מייגע, ממש קריאת ים סוף. מה הכלי הנכון, מה הראש הנכון, עם איזו גישה אנחנו רוצים להגיע כדי שבאמת נוכל להמשיך את אותו אור רוחני שוודאי ייקבע לנו, נקבע לנו ויקבע לנו בראש השנה הזה, בהתאם לפעולות הרוחניות שנעשה, אבל שזה לגשמיות בטוב הנראה והנגלה. תראו, בקורס, בקורס אנחנו הולכים יותר לדבר על הצד של המפגישה, על המקום של איך, איך אני חושפת את האני הפנימי, כמו שמי שצפה בקרטונים, הקודמים ששחררנו לקראת הקורס הזה, שכן, ה... איך מקלפים את המסכות, איך מגיעים להיכרות עמוקה, איך באמת, איזה טכניקות של שאילת שאלות, ובעצם לחשוף את המימד הפנימי של האדם שעומד מולנו. שזה בעצם מה שמאפשר, ברגע שאנחנו מקלפים את הקליפה החיצונית, זה מאפשר להגיע להיכרות פנימית, ושם גם בתוך הפנים, אז נוצר החיבור, החיבור הרגשי, שהוא בעצם זה שנותן את, מה שנקרא, מכה בפתי, שהוא זה שנותן את הביטחון ללכת על זה. כי בלי חיבור רגשי מאוד מאוד קשה. וכל זה, על זה אנחנו... נלך ל... אתם תראו, אנחנו נדבר בקורס עצמו. היום אני רוצה לתת דגש אחר. את הדגש של הגישה הנכונה לתוך כל התהליך הזה. איזה גיש... עם איזה ראש אני צריך לבוא, משהו שבעצם הוא התשתית, הוא היסוד שאיתו אני מגיע לפגישות, ואז כל מה שנלמד בקורס, יהיה לנו הרבה יותר קל לעשות את זה. אוקיי? Okay, זה מה שאני רוצה לדבר היום. בעצם מה הגישה הפנימית עם איזה ראש אני צריך לבוא לפגישות שיאפשרו לי להתנהל בצורה הכי הכי נכונה ומדויקת, שבסופו של דבר תאפשר לי להגיע לגאולה הפרטית שלי. בשביל זה אני רוצה להקריא, אני רוצה להקריא קטע שנכתב על ידי אדמו"ר הזקן, מייסד חב"ד, הרבי ראשון של חב"ד, שהוא כותב, הוא כותב על השידוכים. הבנו, כן, הבנו שיש איזה שפע אלוקי שנקבע לנו לשנה הבאה, טוב אלוקי שנקבע לנו בנה, את חי ומזונה. צריך להימשך, שהוא מחכה, הוא בתחנת מעבר מחכה לנו, כמו בתחנה, כמו באיזה כספת סגורה, הוא מחכה, הוא צריך לעבור לעוש, צריך לעבור למשהו שיהיה נזיל, שנוכל להשתמש בזה, שנוכל לחיות עם זה פה בעולם הזה. אז השפר הזה, האלוקי הזה, האלוקות הזאת צריכה להתממש, להתגשם לתוך העולם הזה. והשאלה היא, איך, מה האופן שבו זה יורד מלמעלה למטה? בואו נקרא מה אדמו"ר הזקן כותב על זיווגים. זאת אומרת, איך אז, השפע של הזיווג أو... יורד, באיזה אופן? להבין עניין הזיווג, שקשה כקריאת ים סופחולו. ומעשה, דהיהי מטרוניתא גברת אחת שהיו לה, שהיו לה אלף עבדים ואלף שפחות. ואמר לה רבי יוסי שלא תוכל לזוז גם, וכן היה כאן, כידוע. מה היה הסיפור שם? שהייתה שפחה, והיא אמרה שיש לה אלף, אלף עבדים, אלף שפחות, והיא יכולה לעשות ביניהם זיווגים. היא כן? יכולה... תעשו את התאמות שכליות, תסתכל, תבין שתכנית, היא תראה, זה מתאים לזה, זו מתאימה לזה, כן, ככה, תעשה התאמות, היא תשדר אותה, מה הבעיה, רבי יוסי אמר, אתה תצליח לי, זה מה שהיה בסופו של דבר, שהם כולם הלכו מכות אחד עם קיצור, היה פיצוצים, בלאגן. לא הצליח. ביאור הוויכוח שהיה בינה ובין רבי יוסי. עכשיו הרבי מסביר לנו מה היה שורש המחלוקת בינה לבין רבי יוסי. היינו, שרצתה לומר מה היא טענה. רצתה לומר שהזיווג נתלבש גם כן בטבע, כמו משא ומתן ושאר דברים שמתנהגים על פי הטבע. שאם יעשה כפי הטבע, יצליח לו המשא ומתן וכדומה. מובן בחסידות שלמרות שהפרנסה מגיעה משמיים, כמו שאמרנו, בראש השנה נקבע הבאנה חי ומזוני רביעי. נקבע כבר כמה אני הולך להרוויח כל שנה הבאה. כל הכסף שאני הולך להרוויח שנה הבאה כבר נקבע מלמעלה, על ידי הקדוש ברוך הוא. רק מה? כדי שזה ירד מאותו תחנה רוחנית שם בעולם האצילות ויתגשם. ‫להיעד למטה, ‫אני צריך ללכת לעבוד. ‫אני צריך לעשות מסחר, ‫אני צריך ללכת לעבוד בתור שכיר ‫ולקבל קידוש משכורת, ‫כי אם אני לא אלך לעבוד, ‫אז אני לא אוכל לקבל את זה. ‫למרות שהוא רוצה לתת לי, ‫אני חייב לקבל את זה, כן? ‫כמו הסיפור הידוע של אותו יהודי ‫שמאוד מאוד רצה, ‫מאוד מאוד רצה כבר לזכות בלוטו. ‫הוא התפלל והתפלל ובכה. השם, תן לי לזכות בלוטו, תן לי לזכות בלוטו, בבקשה, בבקשה, וככה כל יום הרעיף את בלב נשבר ונדכה, תן לי לזכות בלוטו. המלאכים שמקבלים את התפילות ומעלים אותן להשם, כבר, כבר לא ידעו מה לעשות, כבר לא, לא מסוגלים, כל יום את אותה תפילה כבר שיגע אותם, אז הם פנו לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, מה? למה אתה תראה את הבן אדם כל כך בלב נשבר ונתקן, מבקש? מבקש, הוא רוצה לזכות גדולותו, תן לו כבר, די, שיעזור אותנו בשקט. תן לו, לו את הזכייה בפרס, שאריאלה תתקשר אליו ושנגמור עם הסיפור הזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם שהוא היה עושה את זה בשמחה רבה, הוא גם רוצה לתת לו, רק שימלא כבר כרטיס. כן, אז ודאי. גם אם ה' רוצה לצאת לנו שפע, אלא צריך לעשות כלי טבעי גשמי. ואיך הכלי הזה צריך להיות? הוא צריך להיות כלי כזה נורמלי, זאת אומרת, טבעי. איזה משהו הגיוני כזה, ש, שגם יהודי, ש, או, או אפילו לא יהודי, אולי אדרבה לא יהודי, שלא מבין שהכול מגיע מלמעלה, הכל מגיע מהשם, הוא לא מבין את זה. אז מה הוא עושה? הוא הולך לעבוד וחושב מבחינה מסחרית ועסקית, ויש כל מיני כללים כאלה בעולם. אז כמו שאותו יהודי, או כמו אותו גוי שמתנהל בלי לדעת שיש השם בעולם, והוא עושה כל מיני פעולות עסקיות כדי להרוויח כסף, ואז מגיע לו כסף, והוא חושב שזה הגיע בזכות הפעולות שלו, אז באמת גם יהודי מאמין צריך לדעת שהוא חייב לעשות את אותן פעולות, אותן פעולות גשמיות, ובלי זה השם לא ייתן לו את השפע. רק מה ההבדל? ההבדל הוא... ההבדל הוא שיהודי צריך לדעת שלמרות שהוא עשה את הפעולות האלה, וזה פעולות שמתנהלות בתוך העולם הגשמי, על פי הכללים של העולם, בכל אופן זה הגיע מהשם. אבל מה זה מתלבש בדרך הטבע, וזה מה שהוא אומר, זה מה שהיא הרי אני בסך הכל רוצה לשדר בין בחור לבחורה, אז בוא נראה, יש איזה היגיון, יש איזה כללים מסוימים, אז בואו, נעשה כלי טבעי. וזה מה שהיא חשבה. היא חשבה שכמו שפרנסה צריכה לעשות כלי טבעי, גם היא תעשה כלי וזה יעבוד לה. אבל באמת, ממשיך אדמו"ר הזקן להסביר לנו, הזיווגים הם למעלה מן הטבע, דהיינו, כלומר, שלא נתלבשו בטבע כלל. זה לא מתלבש בדרך הטבע. ואותו מעשה היה הוראה לזה, שאם היה על פי הטבע, דהיינו, כאשר השתוו בטבעם, או שלא היה טבעם שווה כלל, הייתה יכולה למצוא מזג השווה באלף עבדים ואלף שפחות, שיהיה אחד שווה מזולתו. אם זה היה בדרך הטבע, והיא הייתה מוצאת התאמה פשוטה, הייתה אמרה, אוי, תראה, זה יש לו את האופי הזה, ולה יש את האופי הזה, הם מתאימים. ואז היא הייתה מצליחה לחבר. כי אותה מטרונית הייתה שבחנית רצינית, היא הבינה באופי של הבן אדם, ובכל זאת היא מאוד לא הצליחה בשידוכים שלה. אך מה שלא עלה בידה דיווגה מו, למה זה לא עלה בידה? לפי שבת קול מכריזת, בת פלוני לפלוני, ואיך היא מכריזה? לא בדרך הטבע. פירוש, הבת קול מכריז וגוזר שיהיה כך, לא התנהגות הדבר על פי סיבה. זאת אומרת, איך השידוך נסגר? לא על פי משהו הגיוני, לא על פי איזה... רעיון, כן, איזה שדכנית ככה חדת עין שיודעת להתאים, ואז ו... צריך ללכת לחפש שדכנית כזאת ש... לא. לא זה הסדר בשידוכים. בעסקים זה מאוד עובד ככה, בשידוכים זה לא עובד ככה, כי זה נקווה שלא בדרך הטבע. עכשיו, שימו לב טוב, משפט פשוט מזעזע של הדבור הזקן, כן, שימו לב טוב מה אומר. ולטעם זה, זו הסיבה, ולטעם זה, כל השידוכים נגמרים על ידי שקרים ושדחן, ולא על פי האמת. אתם שמעתם מה הוא אומר לנו, אדמו"ר זקן? כן? ולטעם זה, כל השידוכים נגמרים על ידי שקרים ושדחן, ולא על פי האמת. פלט לא היה. אני מתכיר מסיפור אמיתי, חבר טוב שלי, שהציעו לו, בזמן שהוא היה רווק, הציעו לו בחורה, בחורה שהוא הכיר אותה, שמע עליה, והוא לא רצה, הוא לא רצה להיפגש. ולמרות שהוא לא, לא רצה להיפגש, אז הציעו לו עוד פעם, עוד פעם, כמה פעמים הציעו לו והוא לא רצה, הוא לא... זה לא התאים. למה? כי היא הייתה, הוא היה רווק, היא הייתה גרושה, זה לא התאים לו. אז שטחן, עשה לו תרגיל, אם בטעות או בכוונה, זה אני לא יודע. אבל הוא הציע לו, ספה בחורה וקרא לה בשם אחר. קרא לה בשם אחר פשוט. וכשהוא נפגע, אז הוא שמע את הפרטים, כנראה שהוא החסיר כמה פרטים, כאלו או אחרים, בסופו של דבר הם נפגשו. הוא הביא אותו למפגשים בטעות, בכוונה, זה אני לא יודע. אבל שורה התחתונה, אחרי שהוא אמר כמה פעמים שזה לא מתאים, הוא נפגש עם אותה בחורה, בלית ברירה הוא כבר היה שם, אז הוא ישב, דווקא היה לו מאוד נחמד, ואז הם יחזיקו להיפגש עוד פעם ועוד פעם. ככה היה, וברוך השם, היום נשואים באושר רב. ברוך השם. אז הוא אומר פה, מה? ששידוך זה פועל באופן אחר. ולמה לא יהיה על פי האמת כמו משא ומתן? הרי נאמר כי ייקח איש אישה. למה זה לא פועל באותה סיסטמה, באותו מקום שזה... לעשות איזה כלי טבעי כזה וזה יעבוד. למה זה, לא למה זה לא עובד ככה? למה הרבה יותר קל להרוויח כסף מאשר למצוא אישה? אך העניין הוא... לפי שלא נתלבשו הזיווגים בטבע, אין סיבת הטבע מקיימת. עכשיו שימו לב עוד עניין מדהים שהרבי אומר פה. זאת אומרת, בגלל שעניין הזיווגים לא נתלבשו בטבע, אין סיבת הטבע מקיימת, אדרבה מקלקלת, אלא על היפוך הטבע קיומה. והוא, מה זה היפוך הטבע? והוא ההונאה על פי הטעות. זאת אומרת, כשאני עושה עסק, אני צריך משהו מאוד מאוד גשמי, לא גשמי, מאוד הגיוני על פי סדר טבעי, משהו שיעבוד על פי כללי העולם. כשאני ניגש לשידוכים, משהו, אם אני אגש על פי כללי העולם, זה לא יעבוד. משהו שם לא יעבוד אם אני אלך בצורה מאוד ריאליסטית, הגיונית כזה, שבודקת התאמה שכלית פשוטה, ומסתכל על תכונות האופי ונגיד, טוב, זה מתאים, זה לא, אם אני אלך באופן הזה, זה לא יעבוד. משהו שם לא ילך. צריך איזה משהו, מה הכלי, בגלל שזה לא מתאבש בטבע, אז כלי טבעי לא עובד, זה לא, זה לא עובד שם. אני צריך כלי שהוא מעל הטבע, משהו פורץ גדר, משהו שהוא פרץ בה, משהו שהוא חסר גבולות. וזה, לזה הוא קורא ההונאה על פי הטעות. שהרי המזלות, מקור הטבע לשפע השכל האנושי וסיבת הטבע בכל פרט וידוע בכל פרט. וידוע שהמלאכים שלוחים בלבד, ואשר לא ניתן לשלוחים, כמו הזיווגים, לא יוכלו המזלות נהניגם. זאת אומרת שמי שמנהיג את דרך הטבע זה שלוחי השפע, שזה בעצם המלאכים. והמלאכים זה כמו איזה מנגנון שיכלי, זה איזה לוגיקה שיכלית, לוגיקה הגיונית, יש איזה היגיון לעולם. ההיגיון הזה של העולם כל מה שעובר דרך הטבע, מתלבש בדרך הטבע, עובר דרך אותו היגיון, בלשון החסידות, הנחות עולם, יש בזה הנחות עולם. אז מה שעובר לזה, אז שם הדברים עובדים באופן הזה. אבל בגלל שהשידוכים לא עוברים במסלול הזה, זה מסלול אחר. הקדוש ברוך קבע מסלול אחר לשידוכים. איזה מסלול? מסלול של למעלה מהטבע. מסלול שעובר דרך אלוקות. ועל כן, זאת אומרת, ומה המסקנה, ולכן, בגלל שזה מסלול אחר, אז כשאני עובד עם כלים שמתאימים לעולם, אז זה לא יעבוד, כי זה, זה, זה, זה, זה לא באותו מסלול. ועל כן, לא על פי שכל ודרך הטבע יוגמר הזיווג, אלא על פי טעות השכל. כי אין כוח בשכל לגומרה. אם אני יושב במפגש, מפעיל שכל, משהו הגיוני, לא, תכף אנחנו נבין מה זה ההיגיון הזה. זאת אומרת, אם אני רק מסתכל, טוב, היא כזאת וכזאת, ואני כזה וכזה, אז זה לא ילך. מי אמר שזה לא ילך? זה לא, זה לא מתאים, זה לא מסתדר, כי, תראה, היא כזאת ואני כזאת. סליחה, היא כזאת ואני כזה. אין, או הוא כזה ואני כזאת. אז, איך זה ילך? מה הקשר? מה, זה עסק? בעסק אני יכול להגיד, הוא צריך את השירות הזה, לי יש את המוצר הזה, זה מתאים, אפשר לעשות עסק. בשידוחים זה משהו אחר, זה משהו אלוקי. אנחנו לא יכולים לעשות את החשבונות האלה. ואף על פי שטעות השכל כמו דבר נמוך במדרגה בהשתלשלות מן השכל והאמת, בדרך כלל, טעות, משהו... שהוא לא שכלי, כאילו זה נקרא מתחת לטעם ודעת, זה יותר נמוך משכל, תמיד אנחנו רוצים לפעול על פי שכל, על פי היגיון. אבל מפני, מה, אז איך זה יכול להיות, אבל מפני ששורש הזיווגים בלמעלה מן השכל לא יוכל להתלבש, כי אם בדבר שמנגד להשכל ומטעה אותו כנ"ל. בגלל שהשורש של הזיווג הוא משהו שהוא למעלה, הוא בגורל, בת-קול. בת-קול זה כמו גורל, ככה זה. ואין איזה היגיון פנימי, אין איזה, איזה משהו ש... זה גורל. היא נועדה להוא והוא נועד לה. זהו, ככה זה. תסביר לי למה. אפשר לראות זוגות כאלה שאתה מסתכל עליהן ואתה אומר, מה הקשר ביניהן? מי חשב על השידוך הזה? הם חיים זוגיות, חיי זוגיות נפלאה. חיים נפלאים. איך זה? כי זה גורל. זה למעלה מהשכל. ולכן הכלי שצריך, יכול להכיל ולתפוס את זה, זה עניין של למעלה, למעלה מהשכל. טעות. וזהו שרמז לה, באמת, הוא מזווק זיווגים. הוא מזווק זיווגים. אתם שומעים? לא השדכנית, לא השדכן, לא אתר היכרות, הוא מדווק זיווגי. פירוש, לא שלוחי השפע, כן? לא רק השדכן והשדכנית, אלא גם לא שלוחי השפע כמלאכים ומזלות, אלא בעצמו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא סוגר לכם את השידוך הזה, והוא הקרוץ שמכריז בת-קול. כדוגמת גזירת המלך בעצמו, שלא יוכלו עבדים להלבישנו בשכלם ולנהוג גזירה על פי שכלם. אם המלך גוזר משהו, השרים לא מסוגלים להבין עד סוף דעתו, הם לא מסוגלים, לכן זה לא יכול לעבור דרכם, כי זו גזירה אלוקית. מה שאין כן דבר הניתן לשליח. השליח עושה על פי חוכמתו. כשזה ניתן לשליח, אז השליח עושה על פי חוכמתו, אבל כאן זה לא ניתן לשליח. זה לא ירד למקום הזה. כן? זה מגיע ממקום אחר, ולכן זה יורד דרך מקום אחר. וזהו, מסיים אדמו"ר דוקן, וזהו שהזיווג קשה כקריאת ים סוף. כי ים סוף מידת מלכות, והקריאה בה למעלה מסדר השתלשלות. זאת אומרת שהקריאה של הים סוף נעשית בלמעלה מסדר השתלשלות. מה זה אומר במינים פשוטים? בואו נבין מה, מה בעצם אומר לנו כאן אדמו"ר הזקן. אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות. ברור שאנחנו צריכים לעשות פעולות, נכון? בוודאי, אנחנו צריכים לפעול. צריכים להיפגש, צריכים לדבר עם אנשים, צריכים להיכנס, כל אחד בוחר לעצמו את הערוצים שמתאימים לו, אם זה... ללכת ל... כן, לאתרי כרויות, או לשטחנים, או לדבר עם חברים, מכרים, רבנים, כל אחד בוחר לעצמו את הצינורות שלו. ו... ואז מה שקורה, שאנחנו מסתובבים פה, ב... בסופו של דבר אנחנו מסתובבים בחיפוש בעולם. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהמדרשייה, או מהישיבה, או מהבית, ועולים על אוטובוס, ומגיעים למקום. ומתיישבים באיזה בית מלון או באיזה על... גינה, ונפגשים ומדברים, ובסופו של דבר אנחנו, כל המסע חיפוש הזה שאנחנו נמצאים בו, איפה, איפה הוא מתרחש? הוא נמצא בעולם. הוא נמצא בעולם, ואנחנו, ו... ובמיוחד כשמדובר על שידוכים, במיוחד כשמדובר ב... בתחום הזה, אז הרבה אנשים מעורבים, הרבה אנשים שכאילו הם לא, הם לא שייכים לזוגיות לד... שלנו, אבל מעורבים, מעורבים כאן שטחנים, ומעורבים כאן אתרים, ומעורבים כאן יועצים, ומשפיעים, ורבנים, והורים, וחברים. זאת אומרת, יש המון מעורבות, וכל מיני דברים, וכל מיני עצות שאנחנו שומעים, וכל מיני... די... אמירות שיכולות להיאמר, ולפעמים האמירות האלה מעליבות ופוגעות ולא נעימות, ו... ו... ואנשים שלא... שהיינו מצפים מהם לתפקד באופ... באופן מסוים, אבל הם לא ממש עושים את זה ככה, אבל אנחנו מתאכזבים, ובסופו של דבר, כל ההתרחשות, כל ההתרחשות של החיפוש, כל המהלך הזה מתנהל בעולם. ואנחנו מתנהלים בעולם הזה. וחיים בו, ואנחנו רואים שצריכים לעשות כל מיני פעולות. ומאוד בקלות, מאוד בקלות, אנחנו, בגלל שהראייה שלנו היא ראייה מוגבלת, ואנחנו רואים, אנחנו פשוט מאוד גדולה בעולם, ואנחנו רואים את התגובות בשומת העניינים, וזה קשה, וזה מייאש לפעמים, כשזה לא הולך, ומאוד מנסים, וזה לא קורה. ואנחנו צריכים... למרות שזה ככה, למרות שאנחנו רואים את כל הסיפור הזה, כאילו שזה סיפור שמתנהל פה, כל הזמן לזכור. זה מה שבעצם הדמור הזה כן אומר, אבל תדעו לכם. תדעו לכם שמי מנהל את זה? מנהל את זה האלוקות, או יותר נכון, מנהל את זה האלוק, האלוקים, האחד מלמעלה, עצמו. הוא זה שמנהל את הכול. אז מה נדרש ממך? מה נדרש ממך כדי להתנהל במסע הזה באופן כזה שתצליחי, באופן כזה שתצליח למצוא את זה? מה נדרש מאיתנו? נדרש מאיתנו להיכנס לראש של אלוקות. לראש של... מה זה אלוקות? לראש של... זה למעלה מהיגיון. זה... זה לא מתנהל למרות שהתפאורה היא תפאורה של עולם. ומי שמדבר אליי, ומי שמציע לי, ומי שאומר לי, ועם ש... אני נפגש, הכל נראה כאילו באיזה מימד מאוד אה, נורמטיבי, רגיל, נורמלי, ומתנהל בעולם. ולמרות שזה ככה, אנחנו חייבים לזכור. אנחנו נמצאים כאן במהלך אלוקי שהכול, אבל הכל, מנוהל בצורה פרטית על ידי השם. והמקום הזה, אוקיי? Okay, המקום הזה, שאני כל הזמן זוכר, אני כל הזמן זוכר, שזה לא משחק טבעי, שזה לא עניין של... אין פה עניין של, למשל, כבר נפגשתי את השלוש, ארבע פגישות, וזה לא כל כך מתאים, אז, אני, אני, אז, אז חבל על הזמן, אני מבזבזת את הזמן. יש איזו מחשבה כזאת של בזבוז זמן, אם יהיה יותר, יותר מדי, אני, אני, אני, אני, אני, אין לי זמן. בעסקים, מחשבה של אין לי זמן היא מחשבה מקדמת, מועילה. אתה רץ יותר, אתה, אתה מרוויח יותר כסף. בשידוך, אם אתה מגיע לפגישה, שלוש-ארבע פגישות, אתה לא ממש יודע, אתה לא ממש בטוח, אבל... ואז אומרים לך, תיפגש עוד, תיפגש עוד. מה, מה אתה מחליט כל כך מהר? מה קרה? שבע, שבע, שמונה, עשר פגישות, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, מה קרה? מה, אבל אין זמן, אני צריך להתחתן. אם אתה לא נכנס לראש אלוקים, מה, מה הקשר לזמן כאן? אנחנו מעל הזמן, יש לי זמן עכשיו. יש לי זמן. מה הבעיה? יש לי זמן. זה אלוקות. אם אתה מתקשר לשדכנית, והשדכנית אומרת לך, שואלת אותך, למה לא התחתנת עד עכשיו? אתה מרגיש את הכיוות הזה, כאילו היא מבקרת אותך, שהיית כבר כל מיני התחתן ולא התחתנת, אז אולי משהו לא בסדר בך. אז הראש הזה שאומר לך את זה, או, כן, לא רק דמיונות שלך, אלא אפילו ממש שדכנית ש... הרבה שטחניות כאלה או אחרות יכולות בטעות, בטח לא בכוונה, בטח לא מתוך כוונה רעה, להגיד איזה מילה פוגעת, לייאש, להגיד, אוי, בג... במצב שלך אין... אין הצעות, אין הצעות, זה לא... זה לא ילך, אין לי הצעות, אולי שטחנית אחרת, אני באמת, המצב בגילאים האלה זה מאוד קשה. אתה שומע את זה, אני שומעת את זה, זה קשה, זה מייאש, זה מפיל, זה מדחדף, ו... כשאת קוראה עוד פעם ועוד פעם, אז נושאים ייאוש, וכבר איפה השמחה, אני לא מדבר על שמחה, אבל אופטימיות ועל התלהבות. ככה צריך ללכת למפגש, אבל כששומעים שכאלה אמירות, מי מסוגל להמשיך ככה? ואני שם בנקודה הזאת צריך לזכור. מה אני מתפעל מהאמירה הזאת? זה אלוקות. אז יכול להיות שמבחינה סטטיסטית זה ככה וככה וככה ואין מספיק כאלה ואני בגיל הזה אז אולי מספיק וכבר זה, הבחורים מחפשים כאלה וכאלה בחורות ואני לא נמצאת שם אז מאיפה יבוא השידוך שלי וכל מיני מחשבות כאלה. הלו, מי מנהל את זה? הקדוש ברוך הוא. ישירות ממנו, ברגע חדה ובשעתה חדה הוא קורע את הים. זה העניין. כדי לעבור, אם אנחנו מחפשים את, ה, את, ה, את, את הנקודה, את האמונה הכי בסיסית שתאפשר לנו לעבור את המפגשים האלה בצורה טובה, בצורה ש, שאנחנו נהיה במקסימום ביטחון, במקסימום שמחה, במקסימום אופטימיות, במקסימום ראש חיובי, במקסימום... של הנאה מהמפגשים, במקסימום של כיף, במקסימום של, של פתיחות, במקסימום שאני מביא את עצמי עד הסוף, בלי לפחד, מסיר בבת אחת את כל המגננות ואת כל החסמים, כי מה אני מתפעל ממי שיושב לידי? מה אני לחוץ? מה אני כל כך לחוצה? למה אני צריכה לעשות פוזות? למה אני צריכה לבוא עם המסכות? אני לא צריך את זה. לא צריכה אני יכול להיות משוחרר לגמרי, בנינוחות גמורה. איך? שאני אדע שהכל זה ממנו. הוא מנהל הכל. ולכן, זה הסוד, זה כאילו בדיוק הפוך. בגלל שהוא מנהל הכל, אז אני יכול לעשות הרבה יותר. ומי שחושב, מי שכאילו מאבד את ה... את הנקודה הזאת, שמאבד את הנקודה הזאת, שכל פרט ופרט בתוך המהלך הזה מנוהל ומושגח על ידי השם, הכל מושגח על ידי השם, אבל כאן בשידוכים בפרט, זאת אומרת, זה גלוי, זאת אומרת, הכי לא הגיוני, זאת אומרת, איך השידוך יבוא, הכי לא הגיוני, הכי לא צפוי, הכי מ... לא איך שחשבתי. הכי לא איך הציור שדמיינתי שזה יהיה. אני לא יכולה לכסול כלום. אני כאילו צריכה להיות מקסימום פתיחות מחשבתית. במקסימום, כאילו, להיות... איפה אני יודעת? מה... זה זיווג. תחשבו מה זה שיש לי ציור בראש מסוים. יש לי ציור בראש שככה צריך להיות בעלי. ככה צריכה להיות אשתי. למה? כי אני חושבת שזה... אני, יצחק, אני בן אדם כזה רגיש ועדין, ואם אשתי תהיה יותר מדי כזאת מתלהבת וזה, זה לא ילך ולא יעבוד. אני אעשה איזה חשבון. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך שהוא קובע את הזיווגים לא על פי חשבונות. המטרונית גם ניסתה לעשות חשבונות, הכל התפוצץ לזה, זה לא עבד. לה. מה זה אומר? זה אומר שצריך להתחתן עם מי שבא? ודאי שלא. צריך לעבור היכרות מעמיקה, עמוקה, פנימית, להגיע לחיבור רגשי. אנחנו הולכים לדבר על זה, כל הקורס, זה, זה על, על הכלים המאוד מאוד יישומיים האלה ש, ש, ש, שצריך לעשות. אבל מה מאפשר לנו לבוא לשם ולעשות את זה? זאת אומרת, להיפגש באמת. ולהכיר, ולא לעצור, לא לעצור, להכיר עוד ועוד לעומק, למרות ש... אבל, לא, זה לא נראה לי, וזה לא מרגיש לי, וזה לא נראה שייך, ויש את הפגישות, זה לא מתאים. מה אתה... למה? למה לעצור? כי זה לא נראה לך. מה אתה רוצה חשבונות? תמשיך, תכיר אותה, תיכנס פנימה, תלך לעומק. אל תוותר, אל תעצור. העצירה הזאת, שכאילו יש איזה ציור כזה הגיוני, מחשבתי כזה, שזה לא ילך, זה המחסום, זה הניסיון. תפרוץ את זה, תפרצים, תמשיכו עוד, עוד קצת, למרות שזה לא נראה, על פי חשבון, על פי טעם ודעת, על פי היגיון. תכירו, שבו עוד כמה פגישות. תהיו בנינוחות, תפסיקו להילחץ. תהיו שמחים. דברו בחופשיות, תכירו, תשאלו את השאלות האמיתיות. אל תפחדו לשאול את השאלות הנוקבות, האמיתיות, מתוך המון כבוד. למרות שזה לא נראה בדיוק, וזה לא כל כך הולך בהתחלה. ותדעו לכם שזה סוד גדול, זה סוד גדול. ברגע שאתם מצליחים לעמוד בניסיון הזה, וזה למרות שזה לא נראה מכל מיני חשבונות וחישובים כאלה ואחרים שיושבים לכם בראש, ואתם ממשיכים קדימה, מצליחים לשבור את הקליפה החיצונית הזאת שיושבת שם, ויושבת שם חתיכת קליפה. כל אחד בא עם חתיכת קליפה. ודאי שאם שכ... אנחנו נעשה לפחות את העבודה הזאת שלנו ונתקע את הדעת שזה באמת הכל מלמעלה, אז אנחנו נוכל לבוא הרבה יותר נינוחים והרבה עם פחות קליפות. בוודאי, ואז יהיה לצד השני יותר קל, וזה ודאי יעזור מאוד. אבל באופן טבעי אנחנו עם קליפות. עם מחסומים, עם מסכות. צריך לשבור את זה. איך? אל תלך עם חשבון שכלי. אל תלך עם חשבון הגיוני עד הסוף. תעשה, תעשה עוד מאמץ, תעשה עוד להכיר, למה <חשבון> עוד חשבון? ומה שיקרה אז, כשאתה ממשיך קדימה, וגם אחרי שלוש-ארבע פגישות, למרות שזה לא בדיוק מתיישב לך, ואתה ממשיך קדימה, אז יקרה הים, אז יתגלה ההתגלות האמיתית. וככה זה גם עם השטחנים, וככה כל ההתנהלות. ברגע שאני מבין שזה יכול לבוא מכל מקום. אז מה אתה... אין, אין הצעות, אין הצעות. מה אין הצעות? תתקשר. אבל היא אומרת שאין הצעות, ואולי היום, זה... היום דווקא תהיה הצעה. זו הנקודה הכי הכי שורשית ובסיסית. המהות שאיתה אנחנו ניגשים לפגישות השידור שלכם בצורה נכונה עם ראש נכון. ברגע שאנחנו מבינים שזה עניין אלוקי, מהלך אלוקי, זה לא עניין טבעי, זה יכול לבוא ברגע אחד, בשעת החדה, במקום הכי לא צפוי, אז ודאי שצריך לעשות עבודה מאוד מסודרת ונכונה, וזה חלק, זאת אומרת, כל העבודה שאנחנו מלמדים, גם בקורס הזה, ואחר כך בתוכנית הליווי בכלל, אנחנו לוקחים... להעמיק מאוד מאוד מאוד, לתת את הכלים הכי הכי פרקטיים כדי איך דווקא לעבוד במסלול הזה, במסלול ש... ש... דרך המסלול הזה אשר מביא את השידוך. דרך המסלול הזה, לא מסלולים אחרים. זאת אומרת, אנחנו הולכים עם ראש טבעי שלנו, אנחנו לא במסלול. ואז, באמת זה מאוד מאוד קשה. אבל כשאנחנו הולכים במסלול הזה, ולוקחים את הנקודה הזאת, ומבינים איך, היא, איך זה בא לידי ביטוי, בחוויה הפנימית שלי, איך זה בא לידי ביטוי באופן שבו אני מתנהל מול השטחנים, איך זה בא לידי ביטוי בציור הפנימי של המחשבות שאני, מה אני מחפש, מה אני מחפשת בשידוק שלי, איך זה בא לידי ביטוי אחר כך במפגשים, איך זה בא לידי ביטוי בקבלת החלטה. אבל אני... השורש בזה, זה זה עניין אלוקי, זה לא עניין טבעי. וזה הדבר שאנחנו מרוויחים, כשאנחנו ניכנס לראש אנחנו מרוויחים בעיקר את המקום הזה המאוד מאוד נינוח, מאוד מאוד בטוח, מאוד מאוד, עם המון מוטיבציה, כי אנחנו מבינים ש... שיש השם שמנהל את זה, אז בואו ניתן לו לנהל את זה, בואו ניתן לו לנהל אותנו, בואו ניתן, נפסיק להכניס את עצמנו לשם. וקצת בראשון החסידות, אנחנו צריכים להפסיק עם הישות, עם המחשבות העצמיות שלנו, שאנחנו חוזרים כל הזמן על עצמנו, ולהיכנס יותר לביטול, למקום של עדינות פנימית, הבנה עמוקה, הכרה פנימית, שהכול מגיע מלמעלה. אז ב, בעסקים זה גם טוב, אבל אפשר להסתדר גם בלי זה. יש נשי עסקים שאין להם את הביטול הזה, והם מסתדרים מצוין, עובדים שם הרבה כסף. וגם כשאני אעבוד עם עצמי בעבודה פנימית כזאת, זה גם יעבוד. בזוגיות, בגלל שזה מקום כזה של חיבור הפכים, זה, זה משהו של נשיאת הפכים, זה משהו למעלה מטעם ודעת, אנחנו צריכים להביא כלי אחר, ראש אחר, ראש אלוקי. אז בעזרת השם, כשבאמת נצליח... להיות עם הראש הזה, ללכת עם הראש הזה, נדע ליישם את זה. אז אני מקווה שניתן את הכלים המאוד, אתם תראו, הכלים הם מאוד מאוד דווקא, בדיוק הפוך, הם כלים כאלה מאוד אה, עולמיים, אבל כדי להשתמש בהם, כדי להשתמש בטכניקות האלה שתלמדו, שנלמד בעזרת השם, הראש הזה חייב להיות הרקע שלנו, הבסיס שלנו. כמה שאנחנו מכניסים לעצמנו את הדעת, ועכשיו את הנקודה הזאת כמובן שהיא נקודה שעכשיו קלטתם אותה, והבעיה שהיא מאוד בקלות נעלמת, בורחת, צריך כל הזמן לחדש את זה, להזכיר את זה לעצמנו, להיזכר כל הזמן. ואם נלך ככה, אז ודאי, וודאי, אין לי שום ספק, ואנחנו רואים את זה קורה כל הזמן, שמי שמתמסר למהלך הזה, מי שמתמסר להדרכות, זה פשוט עובד. ובעזרת השם, כי השם רוצה לתת לנו את הזין, כי אנחנו עם, ה... עם הראייה המגושמת שלנו לא נותנים לזה לקרות, אנחנו חוסנים את זה, זה הסוד, השם רוצה, קבע לנו כבר שפע, אנחנו צריכים לעשות את הכלי הנכון, הכלי המתאים, ברגע שעושים את הכלי המתאים, אז השפע יורד, מגיע, וזוכים, ובא נחי, מזון רוויחי, בשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, בשידוך, בשנה הזאת, תש תבוא עלינו לטובה, מי שיסיג בתשע"ד עוד, מה טוב, לכו תדעו, זה, זה, זה עניין אלוקי, זה יכול לקרות עוד לפני ראש השנה, מי יודע. אבל בעזרת השם בואו בוא, נכריע ונעשה לחיים, שבתשע"ה, תשע"ה זה השנה שלנו, שכל מי זיווג, מי שנמצא פה ודאי צריך זיווג, ימצא את הזיווג שלו למעלה מטעם ודעת שזה פשוט יקרה במהירות האפשרית ש... ו... ושוב פעם, אין לי ספק מי שיעשה את העבודה, מי שילך עם ההדרכות ויתמסר, זה לא יספיק אני אומר לכם כבר עכשיו, מי שיתכוון רק לשמוע את ההדרכות וזה יעבור מאוזן אחת וככה יצא מהשבוע והוא לא ישנה את ההנהגה שלו והוא לא יפנים ויעשה וי... את זה, ילך עם זה לפגישות אז זה לא יעבוד זה לא, זה לא עניין של רק לשמוע את הדברים מאוד מעניין, זה דברים, טכניקות מדהימות, שיעזרו גם לגבות בזוגיות, אבל אני רוצה עוד פעם לבקש, אם לתבוע, לדרוש מכם, קחו את הדברים ותיישמו אותם, תעשו את השינוי. אז באמת, כרגע זה תכנים שאתם צריכים ללכת ולעשות את העבודה לבד, בעזרת השם, שנה הבאה, אם ירצה השם, אם ירצה, השם ייתן את הכוחות ואת הסייעתא דשמיא, אז אני אוכל גם באמת לתת ליווי צמוד ממש לאורך כל הדרך עד, עד, עד לשידוך שלכם, לחתונה. וזהו, אז עכשיו אני אתן את המקום לשאלות. מי שרוצה לשאול בצ'אט פשוט שיכתוב לי, ומי שאיתנו בטלפון, כוכבית אחת, ואני אשמע. בבקשה. מי, מי שאיתנו בטלפון, כוכבית אחת לבטל את ההשתקה ואני אה, אשמע את השאלות אם יש. הכל כל כך ברור. טוב, ולוקות זה באמת דבר פשוט. אה, ובכל אופן, יש כאן מישהו שרוצה לשאול? אוקיי, בסדר גמור, אני שמח, הכל היה ברור, אני מקווה שבאמת זה בגלל שהיה ברור, ולא כי דיברתי לעצמי. בכל מקרה, מי שלא יצטרך לשמוע, אז הוא בטח שומע אותנו עכשיו בהקלטה, אז יש את ההקלטות, אנחנו נחכה עוד איזה דקה, שגם באינטרנט יש את דיליי הזה, יכתבו לנו את השאלות, אם יש, ואם לא, או אם אתם מתביישים לענות בפומבי, זה גם בסדר, אפשר פשוט לשאול אותי במייל, ואני אענה בעזרת השם. אוקיי, יופי, אז בינתיים שיהיה אה, בשורות טובות, שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מתוקה. אה, השיעורים כבר פתוחים לכם, אוקיי? אתם פשוט מוזמנים להיכנס לאתר של הקורס ולצפות אה, בזמנכם החופשי. זהו, אני כאן לכל שאלה. תורות טובות, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומצוקה. כל טוב.